Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er tirsdag den 20. september, og denne morgen skal vi forbi hele to nedture. En hos Vestas, og en hos flere de vaccineselskaber, som vandt frem under coronapandemien. Vi skal også høre lidt om, at et boliglån med 6% i rente muligvis er på trapperne. Og så slutter vi af på Vestegn, hvor aktierne i fodboldklubben Brøndby IF stiger efter rygter om, at en amerikaner har set saloon på klubben. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Signe Terp. Børsvennen ramte forbi Vestasses vinger mandag, hvor aktien i selskabet strøg baglæns med 5 procent. Aktien bakkede, selvom vindmølleselskabet mandag morgen kunne fortælle om en ny ordre til et spansk selskab på 104 megawatt. Ifølge Sydbanks aktiechef Jakob Pedersen, så var der da heller ingen grund til at lade champagnepopperne springe på grund af den nye ordre. Der er ikke noget at sige til, at det gør investorerne noget nervøse, at der er så få ordre i Vestas-bøgerne på det her tidspunkt af året, siger aktiechefen til Marketwire. Og lige nu så koster en aktie i Vestas 154,66 kroner. 6% lån i spil Et boliglån med 6% i rente, ja, det kan blive en realitet, skriver Finans, efter at kurserne på realkreditobligationer fortsætter ned. Lånet er endnu ikke åbnet, men grundlæggende må der gives tilbud i et boliglån, hvis dens obligation er under kurs 100. Og ifølge totalkredit, så vil et 6%-lån med 30 års afdragsfrihed være på lige under kurs 100. Euroinvestor har tidligere beskrevet, hvordan kurserne stryger ned, og det har medført, at konverteringer er mere attraktive end nogensinde. Realkreditselskaberne åbnede i foråret op for lånet med 5 i rente, og kursen på det er aktuelt 97,75 kroner. Og for blot et år siden, så havde det toneangivende lån en rente på 1,5 procent. Vaccineselskaber får slag efter tv-optræden med Joe Biden. Den amerikanske præsident Joe Biden har i et tv-indslag erklæret coronapandemien for over. I kølvandet på den melding har investorer skrottet deres aktier i vaccineselskaber, som ellers vandt frem under coronapandemien. Selskaberne Moderna, BioNTech og Novavax mistede mellem 6,5 og 8,5 procent på børsen mandag. Pandemien er over. Vi har stadigvæk problemer med covid-19. Vi udfører stadig en masse arbejde i den forbindelse, men pandemien er over, sagde præsident Joe Biden. Danske Bavarian Nordic har en coronavaccine under udvikling, så der er måske grund til at holde lidt øje med den, når børsen åbner klokken 9. Aktien i Brøndby IF steg mandag. Ja, mandag var en begivenhedsrig dag for aktien i fodboldklubben fra den københavnske vestegn Brøndby IF. Stor aktionær i klubben, Jan Bæk Andersen, med en ejerandel på 54,6 procent nærmer sig et større salg af dele af sin aktiepost inden for uger eller dage. Det kan man læse hos Ekstrabladet. Selskabet bekræfter, at man løbende modtager henvendelser fra interesserede investorer og fortsat har dialog med investorer for at afdække mulighederne for en mulig investering. Meget tyder på, at det er den amerikanske direktør i Blackstone, han hedder David Blitzer, der kommer til at overtage en del af aktieposten, det skriver MarketWire. Han har tidligere investeret i sportsklubber som New Jersey Devils. Mand, der gik aktien op med 12,6 procent, så en aktie i Brøndby koster lige nu 60 øre. Det var alle de nyheder jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Husk på, at du kan lytte med til Millionærklubben kl. 6 minutter over ni, og du kan selvfølgelig også følge med på Jurinvestor.dk i løbet af dagen. Tak fordi du lyttede med.